God aften og velkommen til Crescendo på 98,7 FM Aarhus Student Radio. Vi står her et øjeblik, hvor verden måske kan gå under i morgen, men lige nu, der skal du læne dig godt tilbage, for den næste time, der står det på savlig og inter interessant musikjournalistik. I aften der er besøg af Tobias Guldtop fra Lappland Blok. Vi skal diskutere, hvad det er, en musikblok kan gøre i dagens musikkultur, og senere, om vi får eller har et næsten feticheret forhold til klassiske plader, men endda... Der skal vi høre Mets. Crescendo. Crescendo. Crescendo. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM og husstudenteratio. Det var Mets med nummeret RATS. Og øh, velkommen til Tobias Første Rømst. Tak. Det er jo som regel sådan, at jeg har et band i studiet Og så plejer øh, vi ligesom at spille deres musik Men, men øh, du har et band men, men du er her faktisk i dag I, i form af, øh, af Lapland-blog yes. det, det er det, du skal repræsentere Og derfor så, kunne du, så, så bad jeg dig om at tage nogle Musiknumre med Som du synes ligesom, som det er nogen, jeg har haft med på bloggen Og som, som har betydet noget for dig yes. øh, Kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor øh, Du valgte at tage meds med sig øh, Jo øh, et jeg tror at mest de på mange måder, så repræsenterer de rigtig meget af det, som vi, som vi godt kan lide at skrive om på vores blog. De er sådan nogle, som ikke er blevet taget så helt tidligt af, af, af de andre danske musikmedier, og så, så spiller de rock, der står jeg. Det plejer vi godt at kunne lide. Men er det er det, er det, er det vigtige kriterie, at I tager øh, ting op, som, som, ikke er blevet, som ikke har fået så meget eksponering af fra andre? danske sider og, mm. og medier? Jeg, jeg tror ikke, det er, det er ikke et kriterie, men jeg tror, at det er noget, som vi indimellem mellem så, så bruger vi det som en undskyldning i forhold til os selv. Mm. Altså, når, hvis vi lige vender det der med, hvorfor er det, at vi skal gå og, og fortælle folk, hvad de skal lytte til, så tænker vi, at i det mindste så, så det er musik, som vi synes er sjovt at skrive om, og som vi godt til kan lide at høre, det er noget, som de fleste andre Danske medier ikke skriver om, så det så skal vi gå og klare på selv. ryggen. Men det, det er mere en naturlig ting, end det er et kriterie, vi har, vi har lagt os for dagen. Okay. Men, men lad os lige prøve at, at tage den helt fra start af. Hvorfor lige Lapland? Altså navnet Lapland? Yeah. Mm, det er faktisk det er noget, som Trolls, som startede bloggen, han, øh, han kom på det. Og jeg tror aldrig helt, han har fået forklaret hvorfor, men jeg tror, det er sådan noget med en, en fascination af det der med, at, med Jeg tror han, det vil bare være en fascination af Lapland-området og noget med at være sådan, at finde sig af et sted. Og, og sådan noget, måske sådan lidt mystisk og noget lidt uudforsket og altså, Nu sidder jeg egentlig bare gissner. Ja. Okay. Men det, det, det giver måske god mening, når du også selv siger, at de tager nogle ting op, som de andre måske ikke tager op. At de ligger et lidt afsides sted fra, fra den danske blog for at bruge et, et, et meget fint ord. Ja. Men, men, men noget som. Øh, vi kan lige slå fast i jeg, jeg tre, ja. der står øh, bag den her blog. Men, ja. men, jeg vil gerne lige øh, snakke om noget, som du nævnte før. Det der med, at du sagde, vi kan lige så godt tage det op. Det med, at en blog, det er egentlig bare det, vi hører. Ja. Prøv, kan du prøve at uddybe det? Hvor, hvor, hvorfor har I behov for at vise folk, hvad I hører? Mm, at, altså, det synes jeg egentlig heller ikke, at, at jeg har. Nu taler jeg for, for mit eget vedkommende, men jeg tror tit, at titere, så jeg har savnet, at, at der har været et sted, man har kunne, kunne tygge til, når man har gået og savnet nyt input. Sådan rent musikalsk eller sådan, i forhold til nye bands og sådan, og... Man kører lidt død i, i det, man nu har derhjemme. Øhm, og så tror jeg, at jeg har savnet at have et sted, hvor jeg har vidst, at det har, været, det har været nogen, som ligesom mig bare sidder derhjemme og godt kan lige høre noget god rock. Og så, og så bare, altså, du ved, ligesom kunne, kunne øh, hvad hedder sådan noget, identificere mig med, eller du ved sådan kunne, ja. Nogle tider, jeg, jeg har savnet nogen som, som var ligesom mig som delte det, ja. som de godt kunne lide så det udover mine venner som er rigtig gode til sådan noget også. så det udspringer egentlig fra et ønske om noget der ikke fandtes så derfor startede I det selv ja det gjorde det gjorde Toles. egentlig så Toulis han han han startede med at blogge for en en blog som ikke findes mere som hedder Last Night øhm, hvor han bloggede lidt og hvor vi egentlig lærte hinanden at kende lidt igennem. Vi kendte hinanden en lille smule, og så interviewede han faktisk en gang mig, og, og et band, der spillede i den gang, til den blog, og så gik bloggen i sig selv, og så tænkte han, det var sjovt, og så ville han gerne lave noget, som havde en lidt skarpere profil, eller en mere defineret profil, tror jeg. Um, okay. yeah. og så slåede han Lapland? Okay, ja. Men så lad os, øh, fordi I jo ikke er den eneste musikblok derude vi godt blive enige om. Mm -hmm. hvad, hvad, hvad kan en musikblok i dag i forhold til andre etablerede medier, i forhold til GAFA eller, øh, I kan også nævne radioen p Beat, og sådan noget. Hvad, mm. hvad er det, en blok kan, som de ikke kan? <coughs> altså noget, noget, som vi kan, som for eksempel P6 Beat øh, ikke kan, er at, øh, nu, nu bliver det måske sådan lidt DIY æstetik snak, men øh, men vi er, meget, eller vi er 100% uafhængige, og det synes jeg, det er en, en stor, stor styrke at have som musikmedie. Altså fordi at vi, øh, det gør, at vi kan skrive ærligt om musik, og vi kan skrive om det, vi har lyst til. Og, og så er der egentlig ikke nogen, der skal fortælle os noget som helst andet Altså hvor P6 Beat for eksempel for nylig øh, er blevet påduttet, at de skal have en... Øh, sådan en mere, mere spillelisteorienteret profil yeah. øhm, og at i virkeligheden er blevet frataget en stor del af, af den der øh, sådan, øh, muligheden for at, at udforske både danske og udenlandske artister, som ellers ikke er blevet spillet i, i radioen mm. i hvert fald i, i public service radio men, men jeg tænker også... Altså, så, så det, det betyder i bund og grund, at, at der er ingen tøjler, men er I så ikke også bange for, øh, at I måske ikke appellerer til så mange? Fordi der netop ikke er øh, måske noget, noget, et, et, et eller andet øh, gennemgående tema, eller det ved jeg ikke om, der måske er. Øh, det, det... Der er... Det gennemgående tema, der er, er, at vi skriver om det musik, som vi synes er fedt. Og der kan man, hvad skal man sige, vi, jeg tror, vi er på vores hjemmeside. Jo, vores hjemmeside har vi beskrevet meget kort, hvad, hvad udgangspunktet for bloggen er. Ellers så tror jeg, i løbet af nogle få gennemlæsninger af nogle blogindlæg, kan man også altså hurtigt finde ud af, hvad det, hvad det er for nogle kunstnere, vi interesserer os for. Øhm, så på den måde tror jeg, hvis man lige, hvis man... Hvis man er lidt nysgerrig, så, så tror jeg hurtigt der dannes et billede, eller så det der med at skulle, skulle have en bred appel eller hvad man skal sige det her, det har ikke rigtig været så vigtig en en del af det der med at skulle starte bloggen eller det har lidt, ligesom været vores været en del af anken i forhold til til hvad man som oftest finder. Ja. Men, men har, der, har der været et specifikt mål så med bloggen? Nej. Ikke udover bare at formidle en masse musik. Altså mm. det der er så altså budskabet. Ja. Eller hvad man skal sige. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor tror du, fordi der er jo meget snak om, at blogs virkelig øh, er ligesom blevet en, en tone, et, et toneangivende medie. Altså blogs har meget at skulle have sagt, og, og øh, der er mange kunstnere, der kommer frem på, på en blog-hype, kan man godt kalde det. Ja. Hvor, hvor, hvor, hvorfor tror du, at, at det lige er blogs, der har fået så meget øh, succes? Jeg, jeg tror altså... Det er et godt spørgsmål, men jeg tror at, tit, at så, så tror jeg en, en det der med at, at skulle følge en blog tror jeg kan kan det kan være mere tiltalende i forhold til at skulle altså, få et input som er mere personligt eller at man at vi man snakker om at vi er en i en tid, hvor det handler om individet osv., og, og der tror jeg, at mange synes, at det er interessant det der med, at man i stedet for at læse skaffe så kan man læse et eller andet stenet, eller pitchfork, eller stereogum, yeah. eller hvad man, hvad man nu læser. Altså, man, man, kan, man kan finde noget, som man synes stemmer mere overens med ens... hver ens musiksmag, Jeg mm. synes, man skal følge med Så det er fordi, de faktisk tager fat i de her nicher, at de måske har så meget magt? Det tror jeg i hvert fald, det, det kan sagtens en, en en stor del med, at gøre. Mm. Vi skal høre øh, cold pumas lige om lidt, eller hvordan udser man det? Pumas? Jeg tror, jeg plejer at sige pumas. Cold er, altså, pumas. Jeg, skal ikke jeg, jeg ved ærigt, ikke engang, kan... hvordan man... Altså, det er en kold puma. Ja. Hvor, hvorfor har du lige valgt, øh, hvorfor, hvorfor har du valgt dem? <coughs> cold pumas er nogen, som Rent faktisk en enkelt gang har jeg set at blive nævnt i dansk dansk medie på en anden dansk blog. Ej, det er ærgerligt, jeg vil ikke huske navnet på den. Noget i noget med, en, noget noget med indie, eller andet. Okay. Han har fået en, en lille bemærkning, men det er et britisk band. Og ja. jeg synes, at det er interessant, at de er britiske, fordi jeg synes, at det, snakken om den britiske musikscene har, har været lidt sjov de seneste år. Eller det seneste 10 eller sådan der det er ikke så, det, det er ikke så meget der er kommet ud af England. Mm. Æh, interessant eller nyskabende eller musik som har været har fået mig til at få kuldegysninger sådan eller, eller. Få det for vildt, og det synes jeg, at Code Pumas har øh, i første omgang, så støjede de rigtig meget på deres tidlige indspilninger, Og så har de lavet et øh, debutalbum, hvor de øh, støjer lidt mindre, men stadigvæk har altså et, et, et sådan postpunket udgangspunkt, som, som deres landsmænd for 30 år siden pionerede. Jamen, lad os høre Rayon Girls. Yes. Chendo. Chendo, Chendo, Chendo, Chendo. Rayon Girls og bandet Cold Pumas blev enige vi udtaler det, ikke? Jo, det tror uh, jeg. Og jeg har, jeg har uh, Tobias fra Labland Blog i studiet. Vi glemte lige at nævne, hvordan man finder bloggen. Ja. Yep. lige sådan... Man kan ind så kan man i sin browser, så kan man skrive lablandblog.com. Og så kommer man direkte ind på vores hjemmeside. Ellers så kan man søge på Lapland blog på Facebook. Så kan man blive venner med os der. Og så kan man få en lille opdatering hver gang, at vi har lavet et nyt indlæg. Ja, det er meget rart. Ja. Og det I har gang i lige nu, lader jeg mærke til, det er, det er årets udgivelser. Det har man som regel. Ja. Sådan, og det, kommer, det kan jeg nok heller ikke øh, slippe udenom. Har I, har, I nogen, øh, har I nogen genudgivelser på den liste? Hm. Vi har ingen genudgivelser, nej. Fordi det, det er nemlig noget, som øh, er meget fremme, synes jeg. Genudgivelser af øh, gamle plader. Øh, altså, det, der lige falder mig ind, det er Beatles. Alle deres plader er blevet genudgivet i fint ja. bokssæt og sådan noget. Ja. Og så kom jeg til at tænke på, om, øh, om det er lidt en, en usund fetish, vi har gang i med hensyn til musik og genudgivelser. Mm -hmm. Hvad, altså hvad, hvad, hvad tænker sådan Lige umiddelbart jeg skal, jeg skal nok gå dybere ind i det men ja. Hvad tænker du når jeg siger usund fetish Det tror jeg egentlig Det kan jeg godt tilslutte mig et eller andet sted ja. altså, Jeg synes at det Det er fedt at gøre Nogle vinyludgivelser Tilgængelige for folk øhm, Og det synes jeg Det er sådan det ja. men, men jeg tror at det der med at og, og gøre det til mere end det, synes jeg er tit er lidt ærgerligt, fordi at jeg synes, altså det er ikke fordi, at jeg har en stærk holdning til det, men, men, men lige lidt skud fra hoften, så synes jeg, at så må man også give de udgivelser den respekt, som, som hedder sig, at, at den måde, som de, det var meningen, at de skulle udgives på, det var den måde, som de blev udgivet på. Og mm. så tænker jeg, at så har det været et ønske fra kunstnerne, og hvis kunstnerne har været uheldige, så har det været et ønske fra deres pladselskaber om, at det skulle komme ud på den her måde Og så tænker jeg, at det, det er den mest ærlige Måde for udgivelse Ja Og hvad tænker du altså, På den måde, den skal udgives Tænker du format eller trackliste Eller hvordan, hvordan tænker du Altså det hele, men måske i højeste grad Tracklisten mm. og Selvfølgelig også, når der sker ting med Artworket og sådan, Men ja. altså tracklistemæssigt Tror jeg, det er der, at jeg har At jeg har min største bekymringer i forhold til genudgivelser Men det der også sker meget med genudgivelser Det er at de bliver remasteret Eller øh, remixet På alle, alle mulige ting igen. Ja, de, der og Mono bliver også. Virkelig... Og ja, lige præcis, ja. og det, det tænker jeg også at det, det ødelægger også meget, fordi der er virkelig mange Der har snakket om øh, jeg, har, jeg har fulgt lidt en, en diskussion Som handler om det her, hvor der er mange der har sagt At man skal faktisk høre Beatles I Mono, at det er meget bedre at høre Beatles I Mono, ja. fordi at at det var bare en anden dynamik, der var i det. Ja. Og det er jo klart, at det, det, får man ikke, det får man ikke nu, hvis man køber genudgivelserne. Nej. Fordi det, det, er meget, det er få mennesker, der har grad til at høre mono og jeg tror, ikke, altså det er ikke det, vi ønsker i, i dagens musikkultur. Nej. Der ønsker man stereobilledet, som altså det er ligesom det ypperste. Ikke? Ja. Men, men, men altså, en ting er genudgivelser, og en anden ting er det der med at, at sætte de her gamle albums op på en piedestal. Mm -hmm. øh, og, og, og jeg er lidt bange for at, øhm, at vi lidt Glemmer hvad vi har haft øh, eller, eller hvad der kommer Altså fordi vi, vi, vi tager for meget Fat i de her gamle ting mm -hmm. Og måske ikke rigtig kigger på på, på på det der kommer i morgen Altså en, en udgivelse der måske kommer i morgen Fordi i stedet så er der en genudgivelse Af Rolling Stones eller hvad der nu er ja. for, for, Forstår du hvad jeg mener At, at man, ja. man, man løfter de her gamle Udgivelser op ja. Og spørgsmålet er, om, om, om det simpelthen er et kvalitetsstempel, at det er en gammel plade? Ja, altså jeg tror egentlig det, som du antyder der, at, at folk de skal lade være med at, at vende sig om og skue den anden vej, når der i virkeligheden sker en hel masse lige nu og i morgen, det, det synes jeg, det kan jeg også godt tilslutte mig. Mm. Altså, og det tror jeg at også, det, det har en stor del at gøre med det, at jeg skriver om musik på den her blog. Altså, at jeg interesserer mig for det musik, som, som findes lige nu, og for det, der sker. Altså der tror jeg, at der er mange, der glemmer, at, at som udgangspunkt, så virker samtidsmusik ikke så gennemført, eller hvad man skal sige, som, som musik, der blev udgivet for 30 år siden. Eller sådan Hvordan sådan. tænker du, at det ikke virker gennemført? Altså, jeg tror, at... Øhm men er det, er det, er det, mener du MP3-kulturen, og nu kan vi gå ind og plukke et nummer ud fra en, fra en plade, som vi vil købe på iTunes, hvorimod at det kunne man ikke tidligere? Er det sådan noget, du mener? Nej, jeg tror mener, at jeg mener, at, man, at, jeg tror, at uh, The Velvet Underground-spillede for eksempel, tror jeg ikke, at der var særlig mange, der skulle tænke, at, at deres plader om 30 år skulle regnes for nogle af de mest banebrydende mm. plader nogensinde. Um, og det, det tror jeg, det, det glemmer man lidt at tænke på, at der kommer også ting nu, som, som om, håber jeg om 20-30 år 30 år vil virke bane, altså banebrydende. Jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde får sådan altså, de samme bølger af, af, af sådan en bølge eller en glam bølge eller hvad ved jeg. Altså, det det, tror jeg. Så er det farligt at sige, at klassikeren er død? Så altså, det klassiske album, det får vi nok ikke igen. Ikke på samme måde i hvert fald. Nej, hvorfor tror du det? Men Det her, jeg tror jeg også har noget med musikmedier at gøre. Ja. Altså, og musikformater. Ja. Og sådan noget med tilgængelighed at gøre. Altså, ja. altså en, en... Måske en, en lidt uh, naiv, men også meget hurtig forklaring kunne også handle om, altså, at i gamle dage skulle man have sådan et ret massivt album, at det blev sendt på gaden på den anden side af jordkloden. Hvor i de dag der, mm. der kan man tage sin her guitar indspille et nummer, og så samme dag er det tilgængeligt i Kina. Altså man, ja. man via musikbloks og via <coughs> internettet og altså i, i det hele taget og sådan netværks, sådan er det blevet ret nemt at komme ud med sin musik. Selvfølgelig... Men er I så ikke en del af det her? Altså Lapland Blok indirekte er med til at slå klassikeren ihjel et eller andet sted? Jo jo, det, det er vi der. Men det er men det, altså. Men, men, men, så, du, men tror, du kommer ikke at til at savne en... klassikeren, kan man sige. Nej, jeg har ikke nogen helt ligeglade, eller man skal sige Nej. med. Men altså, jeg tror, det bliver man nødt til at erkende, at det, selvom jeg er stor tilhænger af at, at sætte en plade på, for eksempel, og altså, høre musik på, på gammeldags maner så, mm. så, så synes jeg også, at der er nogle ting ved den her nye måde at høre musik på, som er rigtig fede. Og det er blandt andet mulighederne for at dele musik, og mulighederne for at vi er udenom de store pladselskaber og altså du ved der er en der er en masse måder hvorpå man kan gøre tingene selv og en masse måder hvorpå at at mennesker som er langt fra en kan gribe den bold som man som man skyder i luften og og sende den videre til til folk i deres omgangskreds, eller i deres land, eller hvad det er. Så der er, man kan bruge hinanden, og man kan komme udenom nogle uheldige sider af musikbranchen, ved hjælp af den her nye ting, som hedder internet, mm. for eksempel. Okay, men, men, men øhm, hvad, hvad, så med, hvad, hvad så med alle de unge, der sidder derude, og, øh, og de ser MTV, og de hører... Voice Radio eller hvad de nu hører mm -hmm. og, og de får skudt Justin Bieber i ansigtet Og Mariah Carey og hvad der er Jeg tror faktisk, Jo, Mariah Carey ja, også lidt frem Jeg ved ikke hvorfor hun var et eksempel Jeg tror de har lavet nummer sammen Det kører det okay. jo for øh, at, at de får alt det her i, i ansigtet Og så hører de om at Roger Waters Skal spille The Wall i parken Og tænker hvem, hvem fanden er han ja. Og så tjekker de lige The Wall ud er det ja. så ikke lidt fedt, at de her unge kan blive eksponeret til noget andet, selvom det er noget gammelt, så er det er et sted at starte for ligesom at undgå øh, den der. Øh, altså nu, nu kan vi vi kan godt være lidt grove og sige, den her lidt hjernedød pop, som som altså masseproduceret pop, ja. er er klassikeren så ikke et godt sted at starte for sådan nogle unge mennesker, som ikke rigtig kender til det. Jo. Men det, det, og det, og det, det, kan... det bidrager genudgivelser jo til, at de siger, at nu kan jeg få den her, altså, i stedet for at jeg skal købe den brugt på ebay, eller hvad der nu er. Ikke? Men det er jo måske sådan den, det eksemplar det, det der, du kommer med. Men jeg tror også, at, at det tit er lidt misvisende, for eksempel at bruge udtryk som hovedværk. Altså, det, mm. det er noget, som jeg, som jeg har lagt mærke til, at der er mange, som skriver, og altså mange musikjournalister bruger det udtryk. Altså ho et hovedværk. Um, og det synes jeg egentlig er sådan lidt uheldigt udtryk altså fordi at det, det er sådan automatisk underminerer kunstnerens andre værker som hvem altså, siger at kunstneren har lagt flest blod så er mest blodsvede tørre i ja. lige præcis det album altså, altså måske ja. er det det album der er slået mest igennem eller måske er det det album som har været, været mest poppet eller hvad ved jeg altså, der jeg synes at det det er til gode, er i hvert fald ikke det der med at udforske albums på egen hånd. Altså det, det lukker lidt mm. nogle kapitler af, af en bog, eller hvad man skal sige. Yeah. Fordi at det, Den overskygger noget i hvert fald. Ja, yeah. og jeg tror, at man... Og det synes jeg egentlig, det er lidt noget af det, som ikke nødvendigvis er ens opgave som musikskribent eller journalist. Altså det der med at, at lukke mm. for mange... Kapitler, det synes jeg ikke, man behøver at gøre. Så jeg synes, man skal vække nysgerrighed, og man skal også gerne øh, give udtryk for, hvad ens holdning til nogle ting er, men, men jeg synes, at ens fornemmeste opgave er at formidle musik, som man synes, at, at folk har, øh, bør have kendskab til, eller fortjener at, at gå og lytte til, og så synes jeg egentlig, det er ærgerligt at, at skulle pot for meget. Det mm. synes jeg, at man kommer til at gøre ved at være at udpege et eller andet album til at være et hovedværk eller en klassiker ja. eller et eller andet altså. ja for det er, også, det er også meget at bære på, på sin skuldre så at sige altså den her plade er en klassiker mm. men, men, men noget jeg også kom til at tænke på det er at øh, de her genudgivelser eller klassikere nogle gange bliver anmeldt igen mm. og noget jeg egentlig godt kunne tænke mig at se noget jeg synes kunne være helt vildt interessant var at anmelde det på øh, på øh, mm. nutidens præmisser Mm. For det kan godt være Den blev anmeldt dengang Og fik fantastiske øh, Hvad hedder det øh, Anmeldelser men, men hvad med at tage Dark Side of the Moon Eller Pet Sounds Og anmelde den i dag Ja På endutidens præmisser ja. Tror du så at, at man kunne få Et mere nuanceret billede Af klassikeren Hvis man ligesom Kunne forsøge altså, At hvis tage man, de briller på Hvis man som udgangspunkt Anmeldte albummet Som hvis det var blevet skrevet og udgivet i dag Ja om man vil. På, hvad var det, Jamen om, om, om man måske ville kunne få. Altså det, det er ønsketænkning, og det, ja. og det er en. en altså det, det er en måske samtale her ikke. Fordi ja. vi kan jo aldrig vide det. Men, ja. men øh, om, om, om man kunne få et mere nuanceret billede af, af den her klassiker, hvis der nu var en, der anmeldte den ud fra nutidens præmisser, altså ud fra hvordan han ser lyd skal være i dag, ud fra at. Lige nu der er der en dancehall-bølge, eller lige nu er der ja. et eller andet... Altså, man, ud, man anmelder den ud fra det her, og så prøver man simpelthen at servere den her anmeldelse for folk. Tror ja. du, folk vil tage imod den? Øh, det, det tror jeg, det kommer an på mange ting. Altså, med, altså, du mener, hvis jeg... Lad os sige, det var mig, der gjorde det. Ja. Hvis jeg anmeldte Pet Sounds, ja. så må man den må udkommet i dag, ja. og ud fra de samme kriterier, som... Ja. Mm, altså, jeg håber ikke at kriterierne skulle være anderledes, end de var dengang. Altså, det, altså Men... Pet Sounds er et vildt godt stykke håndværk og sindssygt godt skrevet og veludført og har vilde vokalharmonier. Altså der er en hel masse ting, som stadig gør sig gældende. Så, så jeg tror, altså det der med, at det er et godt godt stykke håndværk, der er værd at lytte til, det, det synes jeg, det er i hvert fald lidt mit for eller et af mine nåleøjer for at være god men, men, men, men problemet er jo, at at den har, at Pet sound for eksempel har den her kulturelle bagage og, og den her med at den øh, altså er blevet så ophøjet, mm. så man kan næsten ikke lytte til en plade i, altså sådan en plade af den art og og sige, det synes jeg skulle egentlig ikke var så spændende, for så får ja. man øh, 100 øh, folk på nakken, som siger, ja. det er en klassiker for helvede. Ja, altså det synes jeg, jeg synes som Udgangspunkt. Jeg synes, uanset hvad, så kan man ikke bruge det som et argument for, at nogle plader er gode, og at det er en klassiker. At det er en klassiker. Nej. Og jeg øh, synes, at man, skal tage, altså, at man skal stå ved sin ret til at svine en klassiker. Ja. Og det, det skal man have lov til. Men det er, lidt, det er lidt det, jeg mangler i medierne. Fordi jeg har ikke, ja. jeg har ikke brug for en anmeldelse af Nevermind. Nej. Jeg ved godt, det er en fantastisk plade. Jeg har ikke brug for en anmeldelse i dag, der siger... Nevermind er bare så fantastisk Jeg kunne mm. godt tænke mig en anmeldelse Der kiggede på den I, i en moderne optik ja. Og sådan sagde en Produktionsmæssigt så kunne det have været interessant Hvis det var anderledes mm. Fordi det, Nevermind, hvis vi tager den som eksempel Er jo en plade der, der er blevet produceret rigtig meget I forhold til at det er en grunge plade Så er der jo helt vildt mange spor Og lavet rigtig meget efter øh, Produktion og sådan noget mm -hmm. Det kunne være interessant at kigge på den I, det, i den kontekst Ja. grunge var det her en gang. Ja. Hvad er grunge nu? Kan vi bruge grunge til noget i dag? Ja. Og jeg synes faktisk lige... Øh, fordi øh, jeg kunne nemlig også godt tænke mig lige at nævne øh, jubilæumsudgivelser, For det, det snakkede vi lidt om ja. før, med noget med trackliste og sådan noget. Og, ja. og, og der, der tror jeg, du mener, de, de der jubilæumsudgivelser, ja. som tit kommer, øh, hvor der er et, et væld af B-sider og demoer og sådan noget... Ja. Og lige for at give et eksempel på, hvad det kan være, så skal vi lige høre Smells Like Teen Spirit. Vi skal høre den i eller vi skal høre noget af den, og det det er fra fra Nevermind genudgivelsen, og det er af Boombox versionen. Den lyder sådan her. Crescendo, Crescendo. Crescendo. har Spells Like Teen Spirit og Boombox-versionen. Altså, det betyder jo nok, at den er indspillet på en på en boombox, en, en kassettebåndoptagernart. Mm. Hvad, hvad, hvad skal vi med det her? Altså, når det er en klassiker, vi kan vist godt kategorisere, selvom vi ikke vil bruge ordet, men vi kan godt kalde Nevermind for en klassiker. Den åbnede for en masse ting, <coughs> og den har lige haft 20 års jubilæum. Yeah. Men som du også sagde tidligere, hvad... Det er jo lidt at ødelægge klassikeren Ved at inkludere det her Det lyder forfærdeligt det her Ja det gør det Det var virkelig skidt Og Kurt Cobains sang Jeg tror ikke han havde nok skrevet teksterne på det tidspunkt Så det var bare sådan lyde han lavede Hvorfor? Hvad skal vi bruge det her til? Altså jeg synes jo det er sådan lidt Og Et virkelig godt album Jeg kan godt forstå Hvorfor der er mange Som jeg ved der er Som synes det er enormt sjovt At komme sådan lidt ind ind under huden, eller om man skal sige på, på et band, at få lov til at høre sådan nogle ting her. Um, Men spørgsmålet er, om man sætter det på igen og igen. Ja, det og tror jeg, jeg ikke. Og jeg tænker om det ikke er en heldigere løsning simpelthen, at så sige, at de entusiaster, som gerne vil høre, hvordan uh, varne kunne lyde på en søndag med tømmermænd i øvrigt, de må simpelthen opsøge de her b-sider anden sted end på. Jubileumsudgivelser ja. øhm. Jeg vil også synes det, altså det, det er mig personligt at sige det Men jeg vil synes det var federe at finde en bootleg og sådan noget her. Ja. Fordi så er der ja. ligesom ja. Præcis. Sådan, gammel bootleg Og det er noget møg Men, men man har ja. den og man kan høre de her boombox optagelser ja. Men en officiel udgivelse altså det, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig At de resterende medlemmer fra bandet Har noget med det at gøre At de selv har valgt det her Nej det, det, det tror jeg Det håber jeg næsten det, Jeg ved ikke hvad jeg håber fordi der er jo en grund til at det er demoer, ja. det er, at de de kommer ikke med. Og, ja. og øh, du altså vi vi vi du du nævnte det lidt øh, tidligere før, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at diskutere det igen. Tror du det her er en trend der bliver ved? Det her klassiker trend? Eller tror du faktisk at ja som jeg sagde tidligere at klassikerne er død? Jeg tror ikke at øh jeg, jeg tror ikke, at klassikere kommer til at blive klassikere på samme måde som de var engang. Altså, jeg tror, altså, jeg har. No I nogle gewællige brænder der har jeg ind i nogle diskussioner nogle gange, der gik på, om der ville, altså, om der ville ske genrefornyelser, eller, mm. eller om, eller om genrefornyelser ville handle om små forgreninger af forgreninger af genre, altså om sådan noget, altså, hvad der, sådan noget dub stop, pause eller hvad, altså du ved sådan, yeah. Der, yeah. At, så handler det om, at så tager man noget fra et, et sted, og noget fra et andet sted, yeah. så kører man det samme. Og det synes jeg, det skal man have lov til, og det er tit sjovt at eksperimentere på den måde, men, men jeg tror jeg tror ikke på samme måde, at man kan genopfinde rockgenren, som, som man har kunnet, at man lavede, da man lavede. Der er der jo nogen, der er at spille noget, det kaldte punk for eksempel. Mm. eller det, det håber jeg da, men et eller andet sted så så er det måske lidt utopisk at tænke, at, at, at rock-genren kan, bl kan blive genopfundet på... Så det, det er blevet for småt, simpelthen? De her, altså, det er blevet for nichepræget til, at der kan komme en klassiker ud af det? Er det er det, er det, er det, du prøver at sige? Altså, vil, det er det, jeg hører i hvert fald. Det kommer an på, hvordan man... Øh, hvad, hvad betegnelsen for en klassiker? Altså, hvordan mm. man betegner en klassiker? Men, altså, jeg tror, der vil komme plader, som jeg vil tænke om som klassiker. Altså, nogen som har gjort noget ved mig og har, har bare... Altså, smitte alle andre plader over af banen, altså fordi at det, det er så vild en plade. Mm. Um, så i den forstand tror jeg, at der, kommer, altså der bliver ved med at, at komme voldsomt gode plader, men jeg ved ikke, om de vil blive betragtet som klassikere i og med, at de ikke vil få så, så bredt et publikum. Altså med mindre, man hedder Justin Bieber, og mm. så altså, tror jeg, at så dem, som tager musik seriøst, eller hvad man skal sige, altså, de hopper af, men Justin tror, Biebers plade vil aldrig blive en klassiker. Hvorfor? Det tror, den er jeg, solgt millioner. Ja. Og den kommer til at sælge. Ja. I lang tid. Det er, et, det er et interessant spørgsmål, men man tror ligesom for at man skal kunne kalde et album en klassiker, en klassiker, så, så bliver man nødt til at kigge på, altså hvor mange mennesker der har købt den her plade og, og også hvordan kvaliteten af pladen er og det, det der må man vel ty til til nogle kritikere, eller i hvert fald på en eller anden måde finde, finde ud af sådan altså et fælles standpunkt i forhold til eller altså, det ved jeg Men skal om, den ikke rykke vi noget, den skal ligesom gøre et eller andet jo, jo, altså nevermind praktisk grunchen ud til alle jo, jo. Øh, og, og jeg tænker at, at i, i, i en perfekt verden er det, er det det som kritikeren musikkritikeren eller musikanmelderen hjælper os med altså ligesom at, at komme med øh, med sådan en, en fyldstgørende placering af det her album i forhold til, til samtiden eller sådan, ligesom fortæller os det album wow oh, det er godt, mm. det synes vi virkelig er fedt, os som er repræsenterer eller, eller det passer måske ikke men sådan tænker jeg at det bør være at, at øh, altså at skal jeg lige passe på, at jeg ikke kommer ud på et tidspunkt. <laughs> <laughs> jeg tror, for at man skal kunne sige en, klass en klassiker en klassiker, der skal man have anmelderne med. Og i forhold til Justin Bieber, der tror jeg ikke, at der er nogen musiskribenter, som om 20 år vil sige, eller i dag, vil sige, shit, det her album, det har solgt så meget så meget. Og det er fordi, det bare er pissegodt. Mm. Altså, der er... altså, det er nok noget andet end, end, end kvaliteten af musikken, som man gjort, at den har slået så hårdt igennem, som man har. Yeah. Ja. Um, og det kunne blive til en lang snak om moderne popkultur, ja. men det kan men, vi ikke nå Så bliver klokken midnat. <laughs> ja, det må vi tage en anden gang. Vi laver også et trepartsprogram, så kan vi snakke om det. Ja. Um, jeg vil, faktisk rigtig gerne have spillet The Great Gatsby, in the Sky, fordi jeg, altså Dark Side the Moon er vel en klassiker det ved jeg. Ikke. Men det kan vi ikke nå fordi vi har det her, vi har det indslag. Øh, der hedder Mangel på bedre navn. Jeg har ikke fortalt dig om det. Jeg sagde bare, at der var en overraskelse. Ja. Den kommer nu. Ja. Øhm, og de, og øh, det her indslag, det går ud på, at du skal høre et, et, et stykke musik, mm. og jeg siger ikke til dig, hvad det er, og så, skal du, så spørge, stiller jeg dig nogle spørgsmål om, hvor du tror det er fra, og hvem det er, og, og, og hvad det er for noget, og, og hvornår. Men, men øh, fordi, fordi det næsten er jul, så er den lidt speciel, den her øh, mm. udgave. For du skal også lytte til nummeret. <laughs> øh, og se, om du kan genkende noget fra et andet nummer. Fordi jeg mener, at det her nummer låner rigtig meget fra et andet nummer. Ja. Øhm, er du klar til det? Det er meget klar på. Det lyder sådan her. Crescendo, Crescendo, Crescendo, Crescendo. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM og Radio. Hvad siger du til det? Det, det ved jeg sgu ikke. Hvad, hvornår tror du det er fra? Det kan vi starte med. Måske fra sidste år. Sidste år? Okay. <laughs> det ved jeg sgu ikke. Det lyder, det lyder forpoleret til at være noget, som var for 60'erne, men, men samtidig så låner de en del fra nogle 60'er pigegrupper. Ja. Men umiddelbart minder det mig mest om sådan nyere... Måske et nyere britisk p-band, eller The Pipettes, eller sådan noget. Så du, så, altså, de har noget gammelt lyd, men, men det, det er nyere, fordi altså, det, det er ret pænt i produktionen? Det, det er mit bedste bud, ja. ja. og så nævnte du øh, britisk p-band. Er, er det det, vi er ja. ude i, at det, det, det er den slags musik, det er? Det tror jeg. Ja. Ja. Hvem, hvem tror du der er i, i det her banen, så? Altså hvad, hvad, hvor mange og, og hvad laver de Måske øh, De, de er garanteret tre Tre piger tre, okay. Og så enten så spiller de Den ene spiller tromme den anden bas Den tredje guitar Eller også så synger de alle tre Uden at spille på nogle instrumenter Og hvis de spiller tromme bas guitar Så synger de garanteret alle tre Okay, hvad får du til at sige det <laughs> det, det, det. nu sidder jeg bare og skyder fra hoften men ej det tror jeg det er fordi at det, sådan, sådan er det set gjort før med band som lyder lidt på den måde tror jeg så. sådan er det set gjort før okay, så, så du trækker på, nogle, på noget viden fra, fra, noget, fra noget tidligere for ligesom at, at spore dig ind på det her ja lad os lige opsummere okay. det, øh, det, det, det er noget nyt måske i sidste år at vi har udviklet det her men det har alligevel et islet af noget, noget gammeldags, ja. noget, noget pigegruppe. Ja. Og det er måske også en pigegruppe. Ja. Britisk pigegruppe. Hvorfor siger du britisk? Jeg tror, det er måske... Det, det, ved, det ved jeg ikke. I forhold til popmusik, så, så, så synes jeg, at England har en nogle, nogle anderledes bud end USA for tiden. Men det, jeg tror, det har nok mest noget med udtalen at gøre. Mm. Altså Ja. Ja. Så øh, britisk p-band, som muligvis består af tre stykker. Muligvis, ja. Yes. Og, de, og de kunne faktisk godt alle sammen synge i det her band her. Ja. Det kunne godt være øh, en mulighed. Øh, nu, når Der var noget andet, jeg ville spørge om. Nu har jeg sgu glemt det. Det er virkelig <laughs> pinligt. Øhm, det kan jeg ikke huske det kan, også, øh, det kan også være lige meget Jeg kan lige så godt afsløre med det samme At det er en kunstnerinde, der hedder Kate Nash Så det er okay. faktisk kun en pige Men hun ja. har så et backing band selvfølgelig ja. Hun er britisk ja. øh, Og øh, øh, den er fra 2010 Så det er også rigtigt At, øh, at, at ja. det, det er nyere Men jeg kunne godt tænke mig at du, at du øh, Prøver at uddybe lidt med, med, Hvad du mener med, med det her øh, Gamle øh, 60'er fordi det er klart, hun trækker virkelig på nogle, på nogle elementer her. Ja. Og oh, nu skal jeg... Det, det er ikke... Det er ikke min stærkeste side, eller... Det, det er ikke... Men det er sådan den der Ronette-stil. det skulle altså lige den tage der, Ronette, ja. ja. ja. Øh, Nummeret hedder Kiss That Girl, og, og stadig ja. GRRL. Så der er også den der Girl Riot. Ja. Der er lige et, et hint til den, eller et til den. Ja. Men øhm, jeg bad dig jo sådan set også om om du kunne genkende et eller andet i det her nummer fra et mm. andet nummer. Ja. Jeg tror jeg jeg sad og jeg, jeg tror godt jeg kunne genkende noget, men jeg ved jeg ved ikke om det er fra et andet nummer eller om det er bare fra altså fra den, den slags ja, sådan. Hvad at, tænker du? Jamen, jeg tror måske, det ved jeg, jeg tror at det var i introen at jeg at jeg tænkte over noget, at måske er det bare en, en basgang eller et eller andet. Jeg tror ikke. Men er det, et, er det et bestemt nummer? Nej, så langt, så langt noget jeg ikke. Okay, så hva hvad er det for en genre, du tænker? At, øh... Sådan noget øh, 60'er p gruppeagtigt? Ja. også lidt surfet. Ja. Noget lidt surfet. Ja. Nu, fordi jeg, ved, jeg har faktisk ikke tjekket, om det er noget, hun er inspireret af det her. Nej. Men nu prøver jeg at spille det her, som jeg har øh, som jeg har fundet frem til. Altså da jeg hørte nummeret første gang, tænkte jeg, det, kan, det, det, er, det er lånt fra det der. Ja. Det øh... Det, det lyder sådan her. Crescendo. Hvad, hvad siger du til det? Var, er jeg helt off? Du er ikke helt off, nej. Jeg tror, øh, jeg er med. Var det, var, det, var, det, var det noget af det, du tænkte, da du hørte det? Ja, det tror jeg. Jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg var helt spurgt ind på det nu. Det var selvfølgelig Stand By Me, øh, skal jeg ja. lige sige, af ja. Ben E. King, ja. øh, som jeg også er med i filmen, Stand By Me. Dejlig film. Ja. Øhm, Tobias, vi er faktisk ved, ved vejsende. Ja. Det er gået stærkt. Det synes jeg, det er. Ja, hvis, jeg skal selvfølgelig lige nævne, at hvis man synes, det her program er interessant, så kan man gå ind på facebook.com, skrøstræk-radio-crescendo, og lige trykke like. Så kan man øh, så følge med hele tiden. Ja. Og øh, man kan også gå ind på laplandblog.com. Du ser <laughs> lidt træt ud nu. sidder bare og siger ja. <laughs> okay. <laughs> ja, nej, nej <laughs> Man kan også gå ind på laplandblog.com Og øh, tjekke Tobias' blog ud Den er, den er spændende. Vi slutter af i aften med, øh, med Pink Floyds Money For nu har vi ligesom snakket om det hele aften. Ja, nu skal vi have en klassiker Nu skal vi have en klassiker Tusind tak fordi du vil komme forbi Tak fordi Tobias. du have mig På den anden side af Money Der er der De vorne Mænd Tak for i aften Cjendo fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM og husk